Який гебрей придумав це едем? Спокуси, ще не гріх. І от, будь ласка, нам влаштовують потоп. Та гарно надкушене яблуко уже нагадує ковчег, Хоч певно відчуваєш його скому. Спитай у тих малесеньких внизу, що врятували хоч би шкуру від наших підошов. Куди йдемо? Які високі поривання ведуть нас по руїнах і кістках. Мабуть, не скажуть, і молитися на нас не стануть, але стерплять, вони нас люблять, і яблука наші їдять, а гарно надкушене яблука – це так ріднить. Спаси нас, Господи, і помилуй, ця бідолашна хода трудова, лиш безкінечне падіння тіла, під яке ми навчились вчасно підставляти підпірки».